E totul rânduit să se întâmple. Autor George Țărne Cum să trăiești frumos, fără iubire? Cum să visezi, să umbli, ori să zbori? Cum să cuprinzi neliniștea din zori și pacea din amurg dintr-o privire? Cum să înnoți prin mările de flori, Cum să te bucuri de întreaga fire și viața ta să-și afle împlinire, Fără minunea care dă fiori. E totul rânduit să se întâmple cu simplitatea unei adieri Când, de lumină, Sufletul se umple. Dar dacă, în schimbul sterpei mângâieri, Ghețarii urii se ivesc la temple, nu-ți vei afla iertarea nicăieri. Lectura Maia Martin